بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ارفع الله درجاتنا في بركات الرساله ويوم القيامه وحسنات ميزان دين امين İmam Zəhbə Rəhəmə Allahım Böyük Günahlar kitabından 52-ci Böyük Günahı götürdük 52-ci Böyük Günahda Rəhəmə Allah buyurur İzarı yerinə sürünən Paltarı yerinə sürünən kəs haqqında Və bugün inşallah bu dərs davam etdirecəyik buyurur 53-cü Böyük Günah olaraq Libəsul Hərir Və Zəhəbli Rəcəl İpək və qızılın kişilərə haram olması İpəyin və qızlı kişilərin qiyməsinin Haram olması Biz kesin dəsir dedik ki, həmsinin isbəl mövzusunda Yəni, pahaların yerinə sürünməsi Topukdan aşağı olma mövzusunda Biz toxundur ki, bu məsələ kimlərə aiddir? Şinlələ. Yalnız kişilərə aiddir Də Dedik ki, müəyyən məsələlər var ki İslam dinində o Yalnız kişilərə, xas kişilərə aiddir Və müəyyən məsələlər var ki, ona Yalnız qadınlara Və bəzi məsələlər xas uşaqlara, körsələrə aiddir Lakin ümum Bunlar bir az, ö, ö, bəzi məsələlərdir. Ümumilikdə, İslam dində hükümlər qadınlara, kişilərə, uşaqlara hüküm eynidir. Bu mövzuda, yəni ipəyin və qızının haram olması yalnız kişilərə e, aid olan mövzulardandır. Allah subhanə və ta'ala buyurur Ərəq surəsinin 26-cu ayəsi Ərəq surəsinin 26-cu ayəsi O, daha xeyirlidir. Təqva libası nədir? Şanlıqda. Təqva libası. Yəni, insan təqva donu giysin. Yəni, Allahdan qorxsun. Allah salam buyurduqlarına, əmrlərinə rəayət etsin, qadağanlarından çəkinsin. Təqva sözü mənası insan özü ilə başqa bir şeyin ortasında sərk, sərk çəkmək deməkdir. Və şəriətdə təqva sözü mənası Allahın əzabı ilə, Allahın cəhənnəmi ilə İnsan öz arasında siqər çəkmək deməkdir. Və Allahın cəhənnəmi ilə insanın arasında siqər nə ilə çəkdir? Çekeli? Qadrxanlardan çəkinmək, əmirləri riayət etməklə. Seyamələr s.ə.v. buyurur Mənləbsəl həriri fi dünyə ləm yəlbəssu fil əxirət Muttəsqan aleyh Bu xayrı müslümün rəfat edilir bu hədistə buyurur Kim bu dünyada ipət giyinərsə, o ahirətdə giyməz. Təbii ki, hər dəfə qeyd etmeyecəyik, lakin bu cür gələn, bu mənada gələn bütün hədislər kişilərə aiddir. Kim bu dünyada ifəq giyinərsə, ahirətdə giyməz. Hədsi Ənəsr radiyallahu anhü e, rəvaət Başqa bir hədistə buyurulur. İnnəmə yəlbəsul hərərərə mən lə xələqə ləhu fil əqirət. Rəvvəhül Buxari. İmam Buxarinin Allah ona rəhmət etsin. Həmsin İmam Muslimin Ömər radiyallahu anh zəni, bu hədvdə Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salam olsun buyurur. İpəyi ahirətdə heç bir payı olmayan insanlar giyinər. İpəyi kişilərdən ahirətdə payı nəsibi olmayan insanlar giyinər. Başqa bir hədvdə Və qalə sallallahu aləyə və səlləm Hürri məl-libəsü zəhər hərir Ələl-kuri ümməti Əl-hillə li-inətihim səhəhəl İmam-kirmizi İmam rəhməhullahın rəvaat edib Şeyh Xalbanin sahih buyurduğu bu hədistdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur Qızıl və İpək bu ümmətin yəni ümmətimin kişiləri üçün haram olub, qadınları, qadınları üçün isə xalal edilmişdir Hədistdən açıq ayda görünür e, İpək və qızıl yalnız kişilərə haramdır القومن على جلينجسه هر النبي صلى الله عليه وسلم عن نشر وفي آنيات الذهب والفضة وان ناكل فيها وعن لباس الحرير والديباج وان نتس عليه رواه البخاري البخاري رحمه الله روايه سيبو حديثه Hz. Peygamber (s.a.v.)-in rivayət etdiyi hədisdə də qeyd olunur. bizi Peygamber sallallahu alayhi ve sellem qızıl və gümüş qablarda içməkdən və həmsinin qızıl və gümüş qablarda yeməkdən və həmsinin ipək geyinməkdən qadağan etdi. Bizə Peygamber (s.a.v.) qadağan etdiyi nələri? Qızıl və gümüş qablarda içməyi, Qızıl və gümüş qabalarda yeməyi, həmçinin ifək və onun növlərini qiyməyi. Fibək, ifəyin başqa bir növüdür. Yəni, ifəyin daha yumşaq növüdür. İfəyin öz növləri var. Yəni, qalın, nazik və s. Həmçinin başqa bir həzistə buyurulur. Mən şərbəfi, əniyyəti zəhəb, vəl-fuddah, innəmə yücərcəri fi bəznihi nəri cəhənnəm. Mütfəfəqin aleyh, uxar və müslimin. Rəva etdiyi bu hədisdə Teğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur Kim qızıl və yaxudda gümüş qabda içərsə O, onun qarnında cəhənnəm odu olar Öz qarnında cəhənnəm odu içmiş kim olar Hədisi dedik bu xarə o muslim, Allah onların hər iksinə rəhmət etsin Umu sələmə radiyallaha ən hədə rəva etmişdir وثبت أنه صلى الله عليه وسلم رفت في الحريف في الحكة في مقدار أربعة صابع وفي سن الذهب ونحوه فمن لابس خلأة الحريف أو كيلو أو كيلتاه زركشي أو طرزا طرز الذهب او قوات الذهب فقد دخل في الوعيد المذكور وفسق بذلك Bundan sonra Zəhəb-i Rəhməlləf buyurur Kim əgər e, Peyğəmbəl s.ə.v. yalnız Bəzi xəstəliklərdə İpək qiyməyin icazəli olduğunu buyurub Kişilər üçün İpək qiyməyin icazəli olduğunu buyurub Bu da şeqqə, qaşınma xəstəliyidir Necə ki, bəzi hədislərdə Kimlər üçün, hansı şəhabələr üçün kimlər? İki şəhabə hansılardır? Abdurrahman ibni al Zübeyd Radiyallahu anhuma. Onlar üçün ipəyi giyinməsi caiz olduğu buyrulub və bu da onların döyüşə getdikləri zaman onlarda xəstəlik, yəni qaşınma xəstəliyi bəzi rivayətlərdə gəlir. Bit və oxda bu kimi, yəni həşəratlardan dolayı onlara düşən xəstəlikdən dolayı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara ipək kiyməyə icazə vermişdir. Həmçinin buyurur Rəhməhullah Qızıl dişə bəzi hallarda yəni zərurət halları icazə verilmişdir. Zərurət halıdır. Əgər ondan başqa birisi tapılmasa, yalnız yəni onu əvəz edəcək birisi tapılmasa. Və bundan sonra buyurun rahmehullah. Lakin ipəkdən tikilmiş papaq o zamanında, yəni keçmiş zamanda, eee, İmam Əbu Həbinin zamanında və bundan sonra da uzun müddət ləzibəllər, o vaxt yəni varlılar, idi papaq növüdür. İpəş qapaq üzərinə qızıl işləmələr Olur İpəş qapaq Və yaxud da bəzi qızıldan Cəlmiş taş və s. bunlar Hamısı kim bunu giyərsə biraz az öncə qeyd olunmuş hədislərin Hədislərdə qeyd olunan O şiddət onlara da aiddir Bizə ki Ruhsət hədislərində buyurulur Raqqsa nəbi s.a.v Zübeyr, Abdurrahman, Filib, Silxərir, Eşikətin bihimə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm, Zübeyr və Abdurrahman i̇bn radiyallahu anhümə onlara onlarda qaşınma olduğu işi ipək qiyməyə icazə verdi. Əlçin bəzi əlavətlərində gəlir, cihatda onlara icazə verdi. Ruxa tədislərin başqa birində isə buyurulur, Vələliklə darura ومثله الأنف الذي رخص به صلى الله عليه وسلم لعرفج ابن أفعد رضي الله عنه وكان أصيب أنفه يوم الكلاف في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق فأمت فقال فأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من الذهب إمام أحمد رحمه اللهم رويت ابو سهيح حدث ابو Ərpəcə İbnə Əşəb radiyallaha ənhu şahillikdə burnu sınmışdı və gümüşdən öz, burun düzəldilmişdi onun üçün və həmin burun iyi verdiyi üçün Peygamber ona əmr etdi ki, o burnunu qızıldan düzəksin, yəni burun sümüyün yerinə gümüşdən e, gümüş qoyulmuşdu, onun qızılından əvəz olunmasını iyi verdiyi üçün e, yəni, bu səbəbdən Peygamber səhəm əmr etdi. Yəni, zərurət halında təbii ki, bilirsiniz qaydanı əd-darurət yubiqil yux, yux, məhdura zərurət haram olan şeyləri mubah edir. Yox, mubah edir. Yəni, zərurət halında haram olan şeylər mübah olur. Məsələn, insan zərurət halında aclıqdan ölməsin deyə don zərti və yaxud da meydəti yiyə bilər. Və s. Həmçinin zərurət halında ifət qiyməyə və həmçinin ə belə bir icazə verir. İpək qabıq aşığına da hədis vaxtında xəbər olsun xəbər. İpək qabıq aşığı. Hansı qabıqdır? Əgər ipək xalis ipəkdirsə, ipək xalis ipəkdirsə bu hərəkətlər ona aidd, lakin xalis ipək deyilsə, necə ki, günümüzdə hazırlayırlar neft məhsullarından ipək növləri adını ipək qoyurlar, lakin onlar Əşir, təbii ifək deyil Onlar bu hədsə yəni, aid deyil Məsələ aid deyil Həmçin rəhmət Allah buyurur Sözünün sonunda Əgər kim bunu edərsə Yəni ifək və yaxud da Ə, qızıl qiyinəş, yəni heç bir zarurət olmadan O, bu hədislərdəyi şiddət ona aiddir Və bununla fasiq hesabı onlar Yəni, fasiq hökmü verirlər o kəsə Təbii ki, fasiqlik, bilirsiniz, iki növdü Həm əməldə, həm də etiqatlı olar Etiqatlı fasiqlik küfür Yəni, insan sahibini istəman çıxarılar ki Əməldə olan fasiqlik yalnız iman zəifliyindən ə izayfi sahibini İslam dinindən çıxartmır, lakin sahibi günah etmiş olur. Həmçinin, ə, qızıl geyimlərinə gəlincə, qadınlara qızıl geyimi haqqında var. bir çox ihtilaf var, kişi bir ihtilaf var alimlər arasında. Bu da qadınlara bütün növ qızılların giyilməsin, qızıl, yəni əşyaların istifadə olunmasının, taxılmasının halal olub-olmaması məsələsidir. Və əksər alimlərin rəyinə görə və doğru olan rəyə görə, necə ki, hədislər buna dəlavət edir, qadınlara bütün növ qızılları giymək həvaldır, icadəlidir. Lakin, bəzi alimlərin rəyinə görə, necə ki, bu rəy də şəhi hədislən götürülmüşdür, qadınlara halqa vari hazırlanmış qızıl giyimlər olmaz, lakin rəy zəif rəydir. Əl 40-cı böyük günah olaraq Ən-Nəbəx Rəhməhullah buyurur: Əl-əbdu əbiqu və nəhruh. Öz ağasından, sahibindən qaçaq qol və bu bu cür insanlar. Peyğəmbər əsasən buyurur: İlä əbəqəl əbdü ləm tuqbal lehu salat. Əgər qul öz ağasından qaçarsa, onun namazı qəbul olmaz. Hədisi İmam Buxari Cərid ibn Abdullah radiyallahu anh tərəvədir. <gülüyor> Əgər qul ağasından qaçarsa onun namazı qəbul olunmaz Başqa bir hədistə Əyyümə əbdin Əbəqa fəqadı bəri əmin hu zimmə rəvahu mə Hansı qul öz ağasından qaçarsa artıq o zimmətdən uzaqdır Zimmət yəni Əhtən Ona verilmiş Əhtən uzaqdır وهادثة إمام مسلم رحمه الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه رواجد وروى ابن قزيمة في صحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله لهم الصلاة ولا تشعد لهم الحسنة العبدالآبق حتى يرجع إلى مواليه və mərəatüssaqitü alayha zawjuha hatta yirda və və sakram hatta yeshu İbn Xuzeymə rəhməhullah rivayət hesab etdiyi bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur üç kəs var ki onların namazı Allah onların namazını qəbul etməz və onların salih əməlləri yaxşı əməlləri Allaha tərəf qaldırılmaz birinci öz ağasınından qaşan qul hətta öz ağasına qayıdana qədər öz ağasınından qaşan qul öz ağasına qayıdana qədər onun namazı qəbul olmaz, yaxşı əməlləri qaldırılmaz. 2. ərin qəzəbləndiyi qadın hətta əri ondan razı qalına qədər. 3. içkili, yəni piyan insan hətta ağlı başına qayğına qədər. Hədisik İbn Hüzeymə rəhməhullah rivayet edib sahi buyurmuşdur. Lakin Həkim təhlilcə daha qayıtmağa ehtiyac var, onun səhiliyini bilmək üçün. Bu el-Mustadrak Hakim in hadis Ali rəziyallahu anhu marfuan an Allah man tawalla ghayra mawali. Hakim rəhməhullahum Mustadrak kitabında rivayet etdiyi bu hədisdə Ali rəziyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu əleyhi bu hədisdə أرسل من الله لنفتسين أرسل من قاشان قلا الله وفي المستدرك على شرط الشيخين من حديث فدال ابن عبيد مرفوعا ثلاثة لا تسل انهم رجل فارق الجماعه وعفى امامه فمات فمات عافيا وعبد آبق فمات وامراه rabe anhu zowjaha faqad kafaha al muana fatabarraja mustadrak kitabinda buhar muslimin şerifinə uyğun olaraq rivayet olunan qaraibin ubeydəna rivayet olunan bu hədisdə peyğəmbər sallallahu əleyhi buyur üç kəşf var ki onlar haqqında sorma yəni onların aqibəti haqqında sorma bu söz şiddətli sözdür Yəni, onların aqibətinin nə olacağı haqqda sorma, yəni aqibəti onların məlumdur ki, necə olacaq. Birinci, raculun farqa al O kəs ki, o cemaatdan ayrı ə, ayrılıb, cemaatı parçalayır və ya da cemaatdan ayrılır və asha imamə imamına qarşı çıxıb, imamına asi olub və bunun üzərində asi olaraq da ölüb. 2. Öz ağasından qaçan qul. Üçüncü, o qadın ki, əri səfər edib. Onu qoyub müəyyən e, yəni yerə gedib. Və getdiyi zaman qadını nə vazınıqsa hamısını evdə hazır qoyub. Lakin qadın bununla bərabər e, açıq saçıb insanlar işinə çıxıb. O kəs ki, birinci dedir ki, Cəmaatdan ayrılan və imama qarşı çıxaraq asi ölən ikinci, e, ağasından qaçan qul, üçüncü, evindən kənara çıxan qadın, o qadın ki, əri onu qoyub getdiyi zaman ona nə lazımsa hər bir şeyi evdə təşkil etmişdi, evdə qoyub getmişdi. Yəni, qeyd olmuş hədislər ə ilk hədislərdə səhifəyində şərh yoxdur. Yəni İmam Əs-Səhravînin hədisləridə bütün yükdə hamısı qulun öz ağasına itaat etməməsində və yaxud da ağasından qaçmasının böyük günah olmasına əlavədir. Həmçinin yəni, biz yalnız hansı mövzuyə İmam Əbül-Rəhman Allah toxunursa, o mövzulara toxunuruq, lakin hədislərdə həmçinin qadının öz başnağının, yəni qadının ərinə itaat etməməsinin Həmçinin hakimə itayət etməməyin, hakimə qarşı çıxmağın, həmçinin cəmaatı parçalamağın və yaxud da cəmaatdan ayrılmağın böyük günah olmasına sübutlar, dəlillər var. 55-ci böyük günah olaraq buyurur Zəxəb-i Rəhməhullah Mən zəbəxə liğir illətə Allahdan başqası üçün heyvan kəsən, qurban kəsən kəs mislu en yəqul bism seyidi əşşeyx. məsələn misal çəkir bunun kimlərə e, e, kəstiyi zaman deyib e, seyidim yəni ağam şeyxin adı ilə deyək kəsənlər qəlallahu təala və la ta'kulu mimma lam yuzkar fismi allah alayhi və innehu lafis allah subhanahu wa taala anam surasının 121-ci ayəsində buyurur Allahın adı çəkilmədən kəsilənləri yemeyin. Həyəqətən o fiskdir, yəni pislikdir, nəcistir. Allahın adı çəkilmədən kəsilənləri, yəni kəsilən heyvanları, heyvanın əsini yemeyin. Və Ələ İbn-Əbdür-Rəhmən, Ən Əbih, Ən Həni Məvlə Ali, Ən Aliyyən radiyallara ənhu qal, Yə Həni, məvə yəqulun nəs? Qal yeddauna anna indeka ilmen min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tüzhirhu Hani Ali, mevlasi, Ali radiyallahu anhun mevlasi Hani radiyallahu anhü Ali radiyallahu anhü'nden revayet edir ki O Hani'den soruştu Yani Ali radiyallahu anhü Hani'den soruştu Ey Hani insanlar ne haqda danışırlar? Və həni cavab verir ki, onlar iddia edirlər ki, səndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmdən bir elm var, onu gizlədirsən, insanlara göstərmirsən. Həstəxraca, şəhifətən min şeyfihi və Əli radiyallahu anh, öz qılıncından, yəni qılıncının qılınından bir seyfə çıxartdı, bir kağız çıxartdı. Həzə məh. Səmi etduhu, inyara fülillə sallallahu əleyhi və səlləm və dedi bu mənim peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən eşitdiklərimdir. Ləənəllahu man zəbəha liğeyril-lah və orada yazılıb qeyd olunub Allah lənət etsin. Allahdan başqasına kəsənlərə, Allahdan başqası üçün kəsənlərə. Yəni heyvan kəsmək qəsd olunur. O men təvəllə qeyrə və öz ağasından qaşana, yəni öz ağasından qaçan qula Vələənəllahu aqal walide. Həmçinin valideynlərinə əziyyət edən övladlara vələənəllahu muntaqis minan al-ard. Həmçinin yerin əlamətlərini, yerin işarələrini dəyişənlərə Allah lənət etsin. Axraca hər kim pisahi, həcə İmam Hakim Rəhməhullah əlavə edib. Və həcə sahibi olmaq haqqında biz bundan öncə Başqa mövzu dəxtlərdə danışmış da e, Əli Rədəahının bu səhifəsində Nələr qeyd olunur, hansı günahlar İlk birinci Allahdan qeydisi üçün Allahdan qeydisi üçün heyvan kəsən, qurban kəsən insan İkinci Öz ağasından qaçan qul Üçüncü Valideynlərinə əziyyət edən Övlad Dördüncü Yerin torpağın əlamətlərinin, işarələrini dəyişən Yəni ölçülmüş ölçülərək qoyulmuş əlamətləri dəyişən insanlar, öz mənfəətləri xatirinə yerin əlamətlərini dəyişənlər, məsələn, hər bir torpaq ə, işarələnib müəyyən miqdar kimin, sadəcə sonraki torpaq kimindir və s. və öz torpağını böyükmə, böyütmək məqsədi ilə həmin əlamətləri dəyişir. Şəkaətindir. Çünki bu banket fəaliyyəti. Şəkaətindir. Təbii ki, əgər kimsə Allahdan qeyrət üçün Həmin qeyrisini Allah kimi əzəmətləşdirirsə, şirkli. Şirkli və sahibini İslam millətindən çıxarır. Lakin, ikinci hal ola bilər ki, kimsə Allah üçün kəssin, lakin vasitə başqalarını tutsun. Məsələn, pirlərin, övliyaların və s. üzərində xarib kəsmək və s. kimi bu halda olsun ki, onun əməli şirk olmasın. Yəni, etdiyi əməli Allah üçün etsin, lakin vasitə olaraq başqalarını vasitə tutsun. Bu zaman onu etdiyi əməl Onu İslamdan çıxaran küfür şirk olmur Və qalə sallallahu aleyhi ve səlləm Lə'anallahu mən zəhvə liğeyr illəh Bu hədistdə buyurur Allahdan qeyri üçün kəsənə Allah lənəf için hədisi İbni Abbas radiyallahu anhu Rəvak, etmi rəvak etmişdir Fəyaməsəm ilə İbni Abbas edir Bu hədis ə, daha kamil şəkildə bundan sonraki mövzularda inşallah gələcək 56-cı böyük günah olaraq Buyurur Rəhməhullah Mənğəyirə mənəərəl-ard Yerin əlamətlərini dəyişən kəs Bu haqda hədis bir az öncə qeyd olundu Necə ki, buyurur Lü'inə fi hədif Əli radiyallahu ənhu Əli nəbisə səhələm Əli rədənahumun təyəməsə mənə rəvati Deyə hədistə Allah xalanın yerin elamətlərini değişən kese lənət əhtiyyirə vayt olunmuştur. Və rəvə əmr ibn əbi əmr an-i ikrəmə, an-i ibn əmbəs rədiyəllələhə an-hümə qal, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ləanəlləh mən zəbəhli ghəyirilləh ləanəlləh mən ghəyir tuhuməl ərd ləanəlləh mən ütəməhul ə'mə ənsəbil ووالد ان الله من سب والد لا ان الله من عمل عمل طوملوث biraz önce işaret ettiğimiz İbn Abbas radıyallahu anh'ın hadisini kamil şekillerle hem rahmanullah bu yerde qeyd etmişdir. Kadiddə e, buyurulur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allah lanet etsin Allah'tan başkası üçün kurban kesənə Ya anallahu man zabaha an li ghayri Allah. Allahdan Allah lənət etsin. 2. La anallahu man ghayra Yerin əlamətlərini dəyişənə Allah lənət etsin. Üçüncü La anallahu man Kör insanı azdırana, yəni haqq yolundan onun getdiyi yoldan azdırana Azdıran insana Allah lənət etsin Dördüncü Lə səbbə validey. Öz valideynlərini Söyən insana lənət edən insana Allah lənət etsin Bunun necə olması biz öncə, bundan öncə danışmışıq Olsun ki, bir birbaşa insan öz valideynlərini Lənət etsin Olsun ki, necə? Başqasının valideynlərini lənət etsin O da onun valideynlərini lənət etsin Hər iki halda öz valideynlərini lənət etmiş kimidir Beşinci olaraq buyurur Lə Allah Mən əmilə əməl qovmi lüt Kim lüt qovminin əməlini edərsə Ona Allah lənək etsin Və qeyd olunmuş 5 beş, əməlin 5-i də Böyük günahlardandır Və rəuqa əbdül əziz ədərəvərdə əmr Və zədə fiyy, lə'anə Allah Mən vəqa ələ bəhimə Bu hədisi e, Əmr radiyallahu anhadan dərəvardi, rəhməhullah, rəvait edir və hədisə 6-cı lənət olunmuş insanı da qeyd edir. Bu da e, heyvanla cinsi əlaqədə olan insandır. Heyvanla cinsi əlaqədə olan insana Allah lənət etsin, buyurulur. E, əsas məqsəd, yəni bu başlıqda bu hədislərdən e, Allah yerin əlamətlərini dəyişən insandır. Həm Əli radiyallahu anh-ın hənətisində, həm İbn anh-ın hənətisində yerin əlamətlərini dəyişənə Peyğəmbər sallallahu anh-ın dilinə Allah s.ə.vələ lənət etmişdir. 55-ci, 57-ci böyük günah olaraq vəhəb rəhməhullah buyurur Səbbü ətəbir səhəbə radiyallahu anhüm əcma'in Böyük səhabələri sövmək Allah olanın hamısından razı olsun قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قال من عال لي وليا فقد آذنته بالحرب أخرجه بخاري بخارو المسلمين رحب رحم الله يالنزل بخاري لكن بخارو المسلمين رواكت في بهادست سيغمبر صلى الله عليه وسلم بيورور Allah əzə və cəl buyurur Kim əgər mənim övliyalarıma düşmənçilik edərsə Artıq ona üsiyan olunmasına izin vermişəm Və yaxud o artıq mənə qarşı üsiyan etmiş olar Başqa bir həzsə buyurulur Və qalən nəbi sallallahu aleyhi və səlləm Ləətəsubbu əshəbi Həvələzi nəfsu mühəmmədin biyədih yaw an faqa ahadukum mithla mithla uhud dhahaba ma balagha mudda ahadihim wa la naskah muttafiqun alayh bu hadisde peyğamber sallallahu aleyhi buyurur Mənim sahabelərimi söyməyin Muhammedin nəfsi ruhu əlində olana yəni Allaha and olsun ki sizlərdən biriniz Uhud dağı qədər qızıl sadəqə etsə belə bir oğuc və yaxud da yarım oğuc etdiklərinə bərabər ola bilməzdir. Bir oğuc sonra fəyəməsəm ondan daha azına, yarım oğuc oğucuna belə bərabər ola bilməz, yəni ondan daha aşağıdır. Ona görə fəyəməsəm buyurur, mənim səhabələrimi sövməyin. Və qalət əişə adiyallaha ənhə umiru bir istighfar li ashhabe Muhammadin sallallahu alayhi ve sellem hesabuha buyurur onlara emir olunmuşdu ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelərini sahabələri şu istighfar dilətlərinlər bağışlanma dilətlərlə bax ki, onlar onları söyücülər qəsdən ov kimlər bu hədisdə xavariflər və başqaları Xavajilər və başqaları. Bəyəm və Peyğəmbər həzmə zamanında olan bütün bir, yəni kim söyürsə onlar hamısı bu hədisin hədisdəki yəni qeyd olunur. Lakin buyurur, yəni əsas məsələ nədir? Peyğəmbər şəhabələrinə istiğfar diləmək əmr olunmuşdu. Bağışlama diləmək əmr olunmuşdu, lakin onlar bu bağışlama diləmək əvəzinə, bağışlama diləmək əvəzinə onları söydülər təbi ki, həcvi xavajilər, rafizlər və bu ə, yəni Əməli edən hər bir kəs daxildir Qəyubuə Al-Nəbi Sallallahu aleyhəsəlləm Mən səbbə əshəbə Mən səbbə əshəbə ələyh lənetullah Həmçinə Peyğəmbər Sallallahu aleyhi ve selləmləm Sarmalarə rəvayət olunur ki Kim mənim şəhabələrimi Səhəbələrimi şəyərsə Allah Ona lənət etsin Ədsi Təbərani Rəhməhullah Kubrə kitabında rəvayət etmişdir وقال علي رجي الله عنه والذي فلق الحبة إنه لا أحت النبي صلى الله عليه وسلم إلي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغدني إلا منافق Ali radiyallahu anh, rəvait olunan bu əzisə buyurulur Toxumu cüzərdən Allaha and olsun ki Peyğəmbər s.ə.v-nin əhdi var ki Yəni əhd etmişdir ki Vəd etmişdir ki Əgər kim məni Məni sevə, ə, sevən mümindir məni yalnız müminlər sevər və məni yalnız münafiqlər nifrət edər. Bu, Əli radiyallahu anhın haqqında olan hədistdir. Peyyəmbəs əmin, Əli radiyallahu anhın verdiyi əxtdir ki, vədddir ki, Əli radiyallahu anhın müminlər sevər və onu yalnız münafiqlər buğd edər, yalnız münafiqlər nifrət edər. İmam-ı Zəhəb rəhməllullah bundan sonra buyurur, qeydəsənə həvə Qâlehun nebiyy sallallahu aleyhi ve sellem fi haqq-i alih fəlsiddiq bil-əvlə vəl-əhraq lənə aftəl-əftəl-əl-khalq bərdən nebiyyə sallallahu aleyhi ve sellem eğer bu sözü Allah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali radiyallahu anh hukukunda demişdikse abbaqir ondan daha evlə daha üstündü Bütün insanlardan üstündür ki, Ali radiyallahu anhadan peyğəmbərlərdən sonra bütün insanlardan üstündür. Deməli, kim əgər Ali radiyallahu anhunu sevirsə, o müminlikdəndirsə, imanlatsa, kim onu nifrət edirsə, bu e, münafiqlikdəndirsə, deməli, Abbaqri sevmək ondan daha öncə imanlandır və Abbaqri nifrət etmək ondan daha öncə münafiqlikdəndir. Həmçinin Ömər radiyallahu anh, həmçinin Osmanlı və s. və məzhabı Ömer və Ali radiyallahu anhümə ənnə mən təvzələ alə sıddıq əhədən fəinnəhu yüclədə həddəl müftəri və Ömer və Ali radiyallahu anhümün məzhabidir ki yani onların görüşləridir ki onların reyidir ki kim əgər Abbaqır sıddıqdan Allah ondan razı olsun bir nəfər ondan üstün sarsa onu iftira edən necə qamçılanırsa o cür qamçılamaq lazımdır. İftirasının qamçısı nə qədər etmişsə sayı? Səysən qamçıdır. İftira edənə, səysən qamçı olur hədd olaraq, ona cəzə olaraq. Və həm Əli, həm də Ömər radiyalanıq bu fətvanı vermişdir. Kim, Əbubəkir radiyalanıqsan, kimsə üstün tutarsa, o kəsə iftiracı olaraq səysən qamçı vururlar. Hərə var şübə, ənə xəssin, Ana yani Abdulrahman bin Abi e, Leyla an Jarud ibn Mualla qala Abu e, Bakr khayrun min Umar Jarud ibn Mualladan rivayet olunur Abu Bakr Ömer'den daha hayırlıdır daha üstündür Faqala akhar başka bir insan dedi Umar khayrun min Abi Bakr Başqa bir insan e, yəni onun sözünə əlavə etdi Ömər Əbu daha üstünü, daha xeyirlidir. Təbələ Əzəli fə Umara e, Bu xəbər gedib Ömərə çatdı. Yəni, o iki insanın arasında olan bu münaqişə, bu xəbər Ömər radiyallaha əniyə çatdı. Qədərə bəhu midurrətin hətta şəğrə və Ömər radiyallaha ənhu onu hət cəza olaraq e, qamşılatdı. Hətta o ayaqlarını qaldırdı, yəni qamışın şiddətindən, ağrısından ayaqlarını yerdən qaldırmağa başladı. Faqal inna Abu Bakr sahib Rasulullah sallallahu və səlləm. Deyə Ömər bundan sonra dedi: "Həqiqətən, Əbu Bəkir peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in səhabəşidir, dostudur. Və kanə axyeru nās fi kədə və kədə və insanların ən xeyirli bu bu işlərdə. Yəni müəyyən işləri gör ki bu işlərdə insanların ən xeyirlisidir. Mən qalə qeyrə dəlid və cəbə aləyih həd bilmühtəri. Əgər kim bundan başqa bir söz deyərsə, yəni Əbbəkirin üstünlüyündən başqa bir söz deyərsə Əbbəkir haqqında artıq ona iftirakçının cəzası kimi cəza kəsmək vacib olar. O kəsə bu cəzanı vermək vacib olar. Bu ıı, rəvayət biraz öncə qeyd etdik şöbə adamları İmam Əhməd rəvayət edir həmişə İmam Əhmədin güclü səhih bir isnadla rəvayət etdi başqa rəvayətdə buyurulur Xaṭəbanə Ali rəziyallahu anhu alə hāzə al-minbər faḥamidallāh wa asna aləyhi wa zəkra mā şāʾa Allāh an və qāl inna khayra an-nās kāna canı be'de Resulullah sallallahu sellem, Bakir, Omar, bu sahih eşer'de İmam Ahmed buyurur rivayet ki buyurur Ali bize bu minberden yani cami mescidinde minberi işaret ederek buyurur bize bu minberden hutbe verdi Allah salaya hamd senâ etti və sonra uzun-uzadı danışdı və dedi əqiqətən teğəmbər hey sallallahu səlləmdən sonra ən xeyri insan Əbubəkir ondan sonra isə Ömərdir bu hədisi kimlə rəvayət olunur? Əli radiyallaha ənhoda yəni, Əli radiyallaha ənhoda bəzləri Əbubəkirdən və Ömərdən üstün hesab edirlər Əli radiyallaha ənhoda özü iqrar edir ki Əbubəkir və Ömər ondan üstündür Nəyə ki, iqrar edir? Nəyə ki, biraz öncə qeyd etdik. Ali radiyallahu anh və Ömer radiyallahu anhın nədir? Görüşü nədir? Kim əgər al üstün kimsə görərsə, iftiracının həddi kimi, cezası kimi ona ceza verilər. Və rəvvə Həccəc ibni Dînəq, əni əbi Məhşər, əni İbrahim, əni əlqəmə, qal, səmiq fə aliyyən radiyallahu anhı yəkul, Belaqani: "Ən-nəqūmun yufaddilūnni alā Abī Bekr və ʿUmar. Mən qāla şeyʾan min hādha, fa huwa muftariʾ ʿalayhi ma ʿalā al-muftariʾ." Muṣahih isnablı rəvayətdə buyurulur: Abū ʿĀfim rəhməhullāhən rəvayət edir. Sahih isnatlı bu əhsərdə buyurulur: Əli rədiyallahu ənhu belə Mənə xəbər çatıb ki, mən eşitmişəm ki, bəziləri məni Əbubəkirdən və Ömərdən üstün tuturlar. Əgər kim bunu deyərsə, artıq o, iftira atmış olar, böhtən atmış olar və o insana böhtənçının, iftira açının cəzası vacib olar. Vəni, Əbi Uveydə İbn-i-Hakam An-i-Hakam İbn-i-Jahl An-na-aliyan radiyallaha anhu Qal La-u-sa bir acilin Haddolani ala Abi-Bakir ve Umar İllâ hadd-al-muhsari Ali r.a.q. Bu əsəbiyse buyurulur əgər mənə mənim yanıma bir kəs kəfirsəz ki O, məni Əbbəkir və Ömərdən üstündür, mən onu iftirasının cəzası ilə cəzalandıraraq. Və qalə Nəbiyyə s.ə.v Mən qaləli əxihi, yə kəfir, nəqəd bəəə bə bi əhəduhumə Əgər kim öz qardası üçün, ey kafir deyə müraciət edərsə, artıq bu söz onların ikisindən birinə qayıdar. İkisindən birinə halalladır. Bir az öncə qeyd olunan hədislərdə rəvayətlərdə, və rəvayətlərdə Abubəkir və Ömər radiyallahu anhunun başqalarından daha üstün olması sübhətə yetirilirdi. Lakin bu yerdə İmamız Əxmür Rəhməlləri bu hədisi gətirməklə və ya rəvayət olunan bu sahih hədisi qeyd etməklə məqsədi ümumən müsəlmanlara kim kafir deyərsə onların hansı Yəni vəziyyətə düşdükləri, kəlmənin özünə qayıtması ə, ə, qeyd olunur. Hı. Əgər səhabələrin haqqında kimsə deyəcək ki, kafirdir. Adi insanlar haqqında bildik. Hı, Adi insanlar haqqında məlhudur. Yəni məsələn buyurdu, əgər kim qardaşına deyəcək ki, ey kafir, ikindən birinə qayıdar. Dedi, dedi insan əgər kafirdirsə, o, əgər deyirsə özünə qayıdar. Yaxşı, əgər kimsə səhabələr haqqında deyirsə Şəhk yox ki özünə qayıtsın. Kim əgər səhabələr haqqında desək ki, kafirdir, birbaşa söz özünə verir. Çünki hə. Çünki səhabələr heç bir şəksizdir. Nəyə ki müsəlmandırlar. Nəyə ki möminlər. Möminlərin, müsəlmanların ən fəzilətləridir. Allah Subhanahu razı qaldığı insanlardır. Allah Subhanahu kimdən razı qalarsa Allah'tan istəyir ki, bizdən də razı qalsın, o kəslər cənnətlikdir. Və Allahın razı qaldığı cənnətlik olan insanlar haqqında kafir kimsə deyirsə, şək yox ki, söz birbaşa özünə qaydar. Necə ki, Zəxib-i buyurur, Fəəqud, mən qali li Əbi Bəkir və dunə, Yə kəfir, fəqad bəəə əlqailu bil kufur, hünə qat'an, Əgər kim Əb-Bəkrə və yaxud da qeyrilərinə, səhabələrdən qeyrilərinə kafir desə, artıq söz yəqinliklə onun özünə qaydar. Yəni, heç bir şəhbəsiz şey söz sahibinə qaydar. Ləni, Allah Teala qadr radiyə ən səbiqinəl əvvəlin Ona görə ki, Allah Subxana ve Teala o səhabələrdən, yəni səbiqinəl əvvəlin ilk iman gətirənlərdən razı qalmışdır. Qadrə Teala allah buyurur, والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوه والذين اتبعوهم في احسان رضي الله عنهم ورضوا عنه تövbe <تلف> surəti 100-cü ayə Allah təala bu ayədə buyurur basabiqun alawlun ilk iman gətirən kimlər el muhacirin vel və ansarlardan mühacirlər, Məhkədən hicrət edənlər, ənsarlar, Mədinə əhlidir. Deməli, bura aiddir, hicrət edən və mühacirlər və ənsarlar. Onlar haqqında Allah da nə buyurur? Və sonra buyurur, və, və onların ardınca gələnlər, yəni, yerdə qalan səhabələr. Onlar haqqında Allah da nə buyurur? Radiyallaha ənhum və radu'an. Onlar Allahdan razı Allah da onlardan. Allah onlardan razı qalıb, onlar da Allahdan. Şəhk yoxsa Allah qalan razı qaldığı kəs cənnət əhlindəndir. Yəni, əgər kimsə, şəhabələri küfürdən ihtiham edirsə, şəhk yoxsa söz yalnız özünə qayıdır. Hədistə, öncə qeyd etdik, əgər kimisə e, böhtan atarsa, kiməsə deyərsə, ya kəfif, içindən birinə qayıdır. Şəhabələrdən yalnız özünə qayıdırdır buyur rahmehullah mensebe haula faqad barazallahu taala bil muharabe kim age sehabeleri söyərsə artıq allah subhanu ve etmiş olar allaha qarşı müharibə elan etmiş olar bel mensebe bel muslimin va azahum va va zdarhum faqad qaddamna anna zalik min sonra buyurun nəyin ki sehabələri hətta müşəmmanları söyənlər müşəmmanlara böftə atanlar artıq böyük bir günah işləmiş ol Allah. Əgər bu adi müsəlmanlar haqqında və ya bütün səhabələr haqqındadsa peyğəmbərlərdən sonra yaradılmışların ən fəzilətliisi olan, ən xeyrlisi olan olan insanı söyməyin haqqında fikriniz, zənniniz nədir? Yəni o insanı söyməyin şiddəti nə qədər Nə qədər şiddətli, nə qədər böyük bir günahdır. Lakin, buna sonra Zəhb Rəhməllah buyurur, Yalnız, fəzilətdə kimisə başqasından üstün tutmaq, o insanı əbədi cəhənnəmlik etməz. Bu o kəslərə aid ki, o kəslərin əqiləti salamadır. Haqq əqilə üzərindədir. Əbədi cəhənnəmlik olmaz, əbədi cəhənnəmlik olmaz. Yəni, tövhid əhli. Tövhid əhli şək yoxdur Rəbbimizin verdiyi vərddir ki, tövhid əhlini əbədi cəhənnəmlik etməz. Lakin o kəslərin ki, əqidəsi batildir, fərq etməz söylesə də, söyməsə də, təbii ki, e, etdiyi bu əməl, yəni şəhabələri söylesə, öz şiddətini üzərinə daha da şiddət artırmış olar. Yəni, ona olacaq şiddətin, əzabın üzərinə daha da artırmış olar. Və dedi dedik ki, rəhməlullah, ləkinnəhu lə yəxsuz bidəlikə finnə lakin bununla əbədi cəhənnəmdə qalmaz. İllə ən yətəqdə nubuvvəti Ali radiyallahu anhu. Yalnız o halda ki, Ali radiyallahu anhu'nun peyğəmbər olduğunu etiqat edərsə, yəni peyəmbər olduğunu etiqat edərsə, əbədi cəhənnəmdə qalar. Bəlim üçün buna soruq. Əl ənnəhu iləh və yaxsa Ali radiyallahu anhu'nun ilah olduğunu etiqat edə Məhz onun kafir. Kim əgər Əli Rədani'nin peyğəmbər olduğunu və ya hətta ilah olduğunu iddia edərsə, artıq o lənət olunmuş kafirdir. Lənət olunmuş kafirdir. Şəhk yoxdur, Əli Rədani'nin peyğəmbər olmamasına. Nəyinki Əli Rədani'nin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra heç bir peyğəmbərin gəlməcəyini, gəlməyəcəyini şəhk yoxdur. Lakin o kəslər ki, Əli Rədani'ni ilah dərəcəsinə qaldırırlar, bilirik Əli Rədəlxanun özü o kəsləri nəyə cəzalandırıb? Yandırmaqla cəzalandırıb. Əli radiyallahu anh, öz zamanında ona ilah deyənləri yandırmışdı. Və bugünkü günümüzdə olsaydı o kəslərə yenə bu cür hüküm kəsərdi. Allah ondan razı olsun. Ümumən bu başlıqda qeyd edilən bütün rəvayətlər dələt edir, ümumən bütün səhabələrin və xüsusən də böyük səhabələrin təzilətcə böyük dəhabələrin e, söyməyin nə qədər şiddətli böyük günah olmasına Əlidəhan oğlu ilə Peyğəmbər (s.ə.s) arasında bir tutuş var. tur. Peyğəmbərlikdə? Eyni eyni Danışdığımız mövzunun altında kim əgər Əlidəhan oğlu ilə Peyğəmbər (s.ə.s) bərabər tutarsa Ərəb tərəfsə isə düşün ki, peyğəmbərdir, isə düşün ki, fəzilətdə eynilər vəsaira, yəni eyni qəbildəndir. Ənəsə rədiyallahu anhu adi insan və bir səhabədir. Şək yoxdur onun çox fəzilətləri var. Şək yoxdur ki, Əhləbəkdəndir. Şək yoxdur ki, Peyğəmbərsəmin qızının əridir, nəvələrinin atasıdır. Hansı ki, o nəvələr haqqında Peyğəmbərsəmin demişdir: "Cənnətdə mənim reyhanlarımdır." xoş ətirli reyhanlarım dediyi Həsənlə Hüseynin atasıdır. Şək yoxdur Əl-Ənanın fəzlətindən nə qədər danışsan gecə gündüz. Hani yəni, günlər danışmaq bəlkə də kifayət etməz. Lakin bunlarla yaşayır hər kəsin öz haqqını vermək bu ən doğru mərzəbdir, ən doğru yoldur. Əgər kimisə haqqından artıq şirrləşsənsə, artıq onun üstünə iftira atmış olursan. Kimincə dərəcəsindən, aşağı məkanəsindən, yerindən aşağı salırsansa, yenə insana iftira atmış olursan. Əgər bir insana desən ki, aciz, zəyib bir insana, desən ki, sən çox güclü sən, sən dağı yerindən oynadırsan və s. Sən nə deyəs? Yalancısan sən. Yəni, insanın ladınını artışı çıxırtmək olmaz. Və yaxud da onun bacardığı bir işə desən ki, sən bunu bacarmasan, yenə onu təhqir etmiş olursan. Hər iki alda o təhqirdir. Lakin, haq doğru olan insanın olduğu sifətlərini onun üçün söyləməkdir. Və Əli Rədiyalanxın biz sevirik. Onu sevmək vacibdir, sevmək imandandır. Necə ki, öncəki dəhsərdə qeyd olundu, əhli beyti sevmək imandandır. Və Əli Rədiyalanxın olduğu sifətləri ona vermək imandandır. Necə ki, bəyənbəsəm, hədisdə buyurur, Əli Rədiyalanxın sevgisi iman, onu niflət etmək isə münafiqliyin əlamətidir. Həkim bunun yaşı onu həddindən artıq, yəni qaldırmaq olmaz. Olduğu dərəcədən səviyyəyə yuxarı qaldırmaq olmaz. Həmçinin olduğu dərəcədən səviyyədən aşağı salmaq olmaz. Yani bunu biz təkcə əli radiyallarını deyil, bütün səhabələr haqqında, nəhayət ki, səhabələr və insan haqqında, hətta peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haqqında deyirik, hətta Allah subhanə və təala haqqında deyirik. Yəni bu bütün hər bir, eee, hər bir kəsə aiddir. Olduğu şifətlərini ona vermək. Nə ondan aşağı, nə də ondan yuxarı. Nə ifrat etmək olmaz, nə də təhrik. <gülüyor> <gülüyor> 58-ci böyük günah olaraq Zəhb Rəhmət Allah buyurur Səbbül ənsar radiyallaha ənhum fil cümlə Ənsarları söymək. biraz az öncə qeyd olunan mövzudur. Bütün e, səhabələr yaxud da Əhəbər-i səhəbiən yəni, böyük səhabələr qeyd olunmuşdur, lakin bu başlıqda ümumdə həbərinullah xüsusən Ənsarları qeyd etdi çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi Ənsarlar haqqında xüsusi hədisləri var və hədislərdən birində buyurulur: Ənəs radiyallahu anhu qiyamət günləri ilə əlaqəli bu buyurulur: Əyətu'l-imən hubbu'l-ənsar və ayətu'n-nifaq buğdül-ənsar, ittifaqun alayh. Buxari və Müslim Ənəs radiyallahu anhu Ənsarları sevmək imanın əlamətidir Ənsarları nifrət etmək, buğd etmək isə Nifaqın, yəni münafiqliyin əlamətindəndir Ənsarlar dedik kimlərdir? Mədinə. Mədinə, əhli. mədinə əhli Və Ənsar, yəni kömək edən Deməkdir, o zaman ki Mühacirlər, fəyamət sadəsən Və onun məhkədə olan silahdaşları Mədinəyə hicrət etdilər O zaman Mədinə əhli Yəni ənsarlar onlara kömək etdilər Onlara qalmağa yer <t> e verdiler. Onlar yani e İslam'da nece lazımsa o cür karşıladılar. Başka bir hadiste buyurulur. La yuhibbuhum illa, mu'mi e illa mu'min. Ve la yubğiduhum illa münafiq. Bukhara ve Müslümin Fara'l-Bin Azif radiyallahu anh sallan, bu hadiste fiyam etselen buyurur. Ensarları yalnız müminler sebeb ve onları yalnız münafikler Nifrət edər, buğd edər Təbii ki e, O kəslər ki, şəhabələri Söyüldə O kəslər ki, şəhabələri Haqqında kafir deyirlər və s. Şəh, e, onların içində ənsarlar da var Ənsarlar deyirlər Ümumiyyəndə qeyd olunmuş Vaidlər onların hamısına Yəni onların hamısı Vaidlərin bu şiddətli hərqlərin e, Altına daxildir əy bir naməşrifə. Tam başa düşdüm. Sonra mən var mı? mı? Var mı? Yəni peyğəmbərə e, həri. Ə, e, verilir Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmdən başqasına salam varmı? Yəni yəqin ki qəsd olunur ki əleyhi salam və yaxda sallallahu əleyhi və səlləm demək olarmı? Yəni Ələrəddinə demək olarmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən hədislərdə sabit olmuşdur ki o bəzlərinə salam və salavat etmişdir. O bəzlərinə salam və salavat etmişdir. Lakin əhlüsün və cəmənin ittifaq etdiyi məsələlərdəndir. Ki Peyğəmbərlərə salam salavat səhabələrə radiyallahu anhü yəni Allah ondan razı olsun və onlardan sorakilərə rəhməhullah Allah ona rəhmət etsin deyilir. Lakin ümumən, Peygamber s.a.v. E, ondan sonra onun adına izafa olaraq, yəni birləşdirərək, hər kəsə salam-salavat demək olar. Məsələn, Allah Məhəmmədə, onun ailəsinə, onun qiyamət gününə qədər onun ardınca gedənlərə salam və salavat etsin. Yəni, bu, bunun e, kəlmənin altında qiyamət gününə qədər Peygamber s.a.v. yolununla gedən hər bir müəmin daxildir. Lakin şəxs olaraq filan kəsək salam və səlavə təbii ki, duadır. Etmək olar. Lakin müəyyən şəxsləri qeyd etmək, yalnız Əli Rədələm və başqalarına deməmək, burada Allah-ı ələm görünür ki, müəyyən məqsədlər var. Yəni, onu hansısa dərəcəyi yüksətmək və s. ki, məqsədlər var. Yəni, əgər o məqsəd varsa olmaz. Lakin ə, o məqsəd yoxsa, hər bir kəs üçün dedik bu duanı etmək olar. Lakin, Bu rəyin üzərində toplanmışdırlar ki, Peyğəmbərlərə salam-salaba, Şəhabələrə radiyallaha ənhu, yəni Allah ondan razı olsun və onlardan qeyflərinə Allah rəhmət etsin. Rəhməhullah və bu mənalı kəlmələr deyilir. Bu qədər sülxanək Allah, və həmləyə əşələlləriyyət, əl